الله, الله, الله على فهم muhtad Wa'men yudlil fa'ulāike هم khāsirun Wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu La sharika lahu Wa ashadu an la muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasūluhu Wa safiyuhu min khalqih wa khalil Ya eyyuhalazina āmanu Apteku Allah haqqa tukātihi Wa la tamutunna illa wa entum muslimon Ya eyyuhalnaas Apteku rabbakumu al وباسمنهم على جانين كثيره من النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فقد فاز فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدقى الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أماله قد سوبيتانيو چوفيكوا ديلا i primanje njegovih dijela uzvišenog stvoritelja tebarake Keo Teala zatvorio je sve svevišnji Allaha Azzaođel sve puteve za primanje bilo kakvih dijela i zatvorio je sva vrata osim dijela ili dijela koja dođu sa vrata poslanika Muhammeda Salomahu alaihi Vosabela pa ne može čovjeku biti dijelo primljeno ni pod razno Kakva god da iskrenost bila Pričinjenju tvog dijela Ako nije U skladu sa sunetom Poslanika sallallahu alaihi wa sallam I zato je sam, I zato je došao ili je uzvišenja Allah te barake Poslao poslanika sallallahu alaihi wa sallam Da nam ukaže Kako se Čine dijela Sa kojima uzvišenja Allah Biva zadovoljan protivnom će biti činjenje dijela Proizvoljno Jel li sodno emocijama je slično tome a to kod uzvišnjog Allaha tabarak, neće biti primljeno pa je poslanik salallahu sveme došao da uputi čovječanstvo i jedna od njegovih posebnih vrlina jeste to što je bio razlogom upute čovječanstva a ukaže nekome na dobro dijelo ima nagradu daloalet خيرك فعين. Ali ko kaže nekome na dobro dijelo ima kao nagradu čovjek kako ga ga čini. Pa je poslanik sallallahu došao i naši ljude razjedinjene i razbijene i podcijepane po svim mogućim ostavama i nakon toga ih je sallallahu alejhi ve selleme ujedinio što je u to vrijeme shodno dunjaluckim pogledima i rezonovanjima bilo nemoguće. Bileže Buharija i Muslim od Abdullaha ibn Zejda, da je poslanik sallallahu ne srme, nakon što je muslemani, nakon što su dobili od Hajra, ono što su dobili na bitci na Hunejinu, podijelio je sve što je došlo od ratnog plijena, podijelio je onima čija srca treba pridobiti. A nije Ensarijama ništa dao. A. Onaj ko je najpreči da dobije, nije dobio. A drugi su dobili. Pa su Ensari je osjetile nešto u svojim prsima. Ha. I počele su onako priče. Jel? Nejasno ljudima, šta je sada to? Pa je poslanik, sala sada me pozvao ljude, okupio i kaže, ja mašarim ensari. El Elem eđit kum volalem vehedakum allahu bih. Kaže: "Oskupršen Sarija zar vas kaže nisam našao da ste zalutali, pa vas je Allah sam uputio. Okuntum tafariqin fa'alafakum Allah bi" i bili ste počijepani i razjedinjeni, pa vas je Allah sam naumojenio. "Okuntum 'alatan fa'ajnaakum Allah bi" i bili ste siromašni, pa vas je Allah sam naom obogatio, to jest mojim sebebom postali ste bogati prvenstveno ta duše duševno bogatstvo." Kaže: "Šta je to što ja čujem da se priča?" Ele međit kum dulalen Zar vas našao da ste bili u dalaletu Pa vas se Allah uputio sa mnom Pa je poslanik sa svema razlogom upute čovečanstva I onda je rekao Svala Allaho sveme riječi Utjehe Nakon koje su so Ashabi samo mogli zaplakat Kaže im za niste zadovolni da se ljudi vrate sa devama I sa ovcama A da se vi vratite sa poslanikom Svala Allaho svema svema Dako mi Allaha, da nisam ovo što jesam, ja ne bi bio nego Ensarija. Znači, nakon poslanstva nema šta bolje da ređe od Ensarija. I kaže da se ljudi upute jednim klancem, a Ensarije posebnim, kaže, ja bi šao sa Ensarijama. Nek' svi ljudi idu na drugu stranu, ja bi šao sa Ensarijama. Era, Ensarije su potkošulja, a ljudi su košulja. Tako kaže poslanik. Potkošulja je a najnježniji dio odjeće koji čovjek stavlja do kože. Nećeš staviti vunu nu je pletenu onu potkušuli do kože, to te grebe samo i uzname Nego stavljaš najmekši, najnježniji dio što do kože, e to senzarije. A ono drugo što dolazi preko toga, što nije toliko nebitno, kako god da je ja tvrdo je ja grubo, ne smeta, ima nešto što je nježno i što je ublažava vibracije, tako. E, to su ensarije. ensarije. su pod košulja, a drugi su ljudi košulja. Pa su kazali, kažu, zadovoljni smo, Allah poslaniče. za niste zadovoljni ovaj, da se ljudi vrate sa dinarima i dirhima, i da se vrate sa devama, i da se vrate sa ovcama, i vi se vratite sa poslanikom? Pa kaže, ele međit kum dolanen fehedakum un laubi, ja našao da ste zalutali, pa sam vas jao putinu. I poslanik sam sveme upućuje na pravi put. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَا سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ i ti upućuješ na pravi put ovaj se ajet po svojoj spoljašnosti kosi sa riječima stvoritela tabarakea o ta'ala إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَرَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَا ti ne možeš uputiti koga voliš Allah upućuje koga želi ti ne možeš uputiti koga voliš Allah upućuje koga želi ovaj, najte ovaj, poudno koga Amidži, Ebu Taliba ne može put koga ti želiš a vamo se kaže ti upućuješ za pravi put pa uputa koja je potvrđena poslaniku sveme jeste uputa pojašnjavanja i dostavljanja a uputa koja je negirana jeste uputa prihvatanja i čvrstog držanja i strajnosti. Pa mi svi imamo u našim rukama uput ljudi, u smislu da im šta? Da im pojasnimo, da im dostavimo, da im objasnimo, da ih nasihatimo, da im kažemo istinu. To je ta uputa koju svaki čovjek ima u svojoj ruci poslanik. A uputa da to čovjek prihvati, da se to smiri u, njegove, u njegovom srcu, da on to prihvati i da ostane ustrajan na tome, jedino stvoritelje te barake nikome drugo. Da je ikome to poslanica mogao dao te svome ameđe butaliku. Na smrtu je poslanika da ga je nagovarao da, da izbori šehali. Pa je poslanik s.a.v. razlogom upute čovečanstva. I ne znamo da ima jedan poslanik koji je došao da je bio brižan prema svome umetu kao što je bio poslanik s.a.v. prema nama. Prema svome umetu to se nie pojawiło. Lecz gdy jacyś posłaniec z was, bliski w wierze, przemówił do was: "Pokój z wami, o wierni". Lecz gdy jacyś posłaniec z was, dosłownie posłaniec jeden z was, sym waszej Harisun alaikum, on je brižan prema mama. Ilmu'minin raufun rahim, on je prema vjernici a blagi milosti. Abdullah ibn Kusajt al-Mekije uči ovaj ajet po drugom qirajtu pa kaže لقد جa'ekum rasulun min en fesikum. Nije min en fu sikum, nego min en fe sikum. Ima fethana fa'a nema dama. Min en Došao je poslanik, a to znači min en nefase, jedan od najbolji od vas najčastniji najbolji, najčastniji najčistijeg poroda koji je došao da vas pouči i takav je bio poslanik najčastnijeg poroda odnosno porijek pa su dijela ko stvorite da tebara kod tada vjednovana ovom vagom kako kaže sufjane seori poslanik sallallahu alaihi sallame najpreciznija vaga Čovjek važe svoja djela prema njegovom, prema njegov sunnetom. Mi smo u našem zadnjem predavanju govorili o uvjetima širijatskog klanja. Pa smo došli, jer smo spominjali uvjete koji se tiču koga. Životinju su spomenuli i uvjete koji se tiču nje i došli smo do uvjeta čovjeka koji kolje, koljača, jeliko? Šta smo spomenuli? Šta je prvi uvjet? Da je razumno, da je pametan. Drugi uvjet da je musliman ili da je kitabija. Jedan od dvoje. Treći uvjet da nije znači nije tio obrede. I četvrti uvjet jeste da da smo došli da spomene Allahovo ime. Da spomene Allahovo ime. Ako se sjeti. Ako se sjeti da spomene Allahovo ime. A ako namjerno izostavi da izgovori Allahovo ime, a u mogućnosti je da govori, znači u mogućnosti je da govori, nije dozvoljeno jesiti. Znači, ili je namjerno ostavio namjerno, neće da izgovori, sjetio se. Ili, znači, ovaj, a u stanju je da to izgovori, nije dozoran jesu tako, jesu, kodžom hora uleme. Osim ako je čovjek nijem, koji nijem, to svakako da spada šta obaveza, dovoljno mi da nijeti srdcem. Jer on ne može nako šta izgovoriti. Ne može izgovoriti. Vola tukkelu, mi malem juthker. Vola te'kulu, vola te'kulu, mi te malem juthker. Ismum vahe alejhivo, innehole fisk. I nemojte... Nemojte, jesti ono pri čijem kanju nije spomenuto Allahovo ime, to je fisq, to je grijeh. Došao je hadis od Rafi ibn Khadija da je Poslanik sa ostaveme rekao: Kada poteče krv i spomene se Allahovo ime, jedi. Pa džumhur ulame kažu da je ova izgovor bismile da je uvjet za znači ispravnosti jeli? mjesa, odnosno za konzumiranje tog mjesa koje je tako zaklantno. Ako je čovjek to u mogućnosti učiniti i ako se sjeti. Dok imam šafija, kaže imam ahmed po jednom rjevajcu da je to sunnet da je to mustahab, da opće nije šta obaveza, da opće nije obaveza. Oni to dokazuju hadisom koga bileži Bukhari u svome sahihu, da je Aisha rabija jedne prike kazala poslaniku sallallahu alaihi wasallame, Allahu poslaniče Donose nam meso, a mi ne znamo ili spomenuto Allahovo ime. Pa reka ko po starih solserima sem mu alayhi antum takulu bi spomenta lahojme jed. Još ot meso, ne znaš ili spomenta lahojme? Kaže vi spomenta lahojme jed. Kažu šafijski učitelji da je da je izgovor bismile pri klanju ša da ispravnost znači konzumiranja mesa. Ne bi bilo dozvoljeno pri šta shubhi da se to meso konzumira, konzumirano, znači ne zna se da je i nakon toga to čovjek konzumira, kažu da je to bio šart ne bi bilo dozvoljeno šta konzumira to meso, ne bi se moralo potvrditi, al tako? Moramo se potvrditi da je izgovarena bismila. Isto tako kažu, uzvišen Allah je dozvolio da se konzumira mjesto židova i kršćara, Kitabija. A oni je ne spominio Allahovo ime. A on je spominio Allahovo ime. Pa kako je dozvoljeno njehovo jeste mjesto što ne spominio Allahovo ime? Tako je dozvoljeno muslimana. A on neki onevati vas navodi da je Allahovo ime u muslimanovom srcu. Jel? Tako da je izgovorio ga i neizgovorio ga. Došlo je u predajama koje nisu vjerodostali. Dobro, šta ćemo sa aetom? Odate, kolum imali mi od Kristi, ali je ono nefis. I nemojte jest ono pri čijem klanju nije spomenuto Allaho ime, kažu, to se odnosi na onu životinju pri čijem klanju se spomene nečije ime mimo Allaho. Znači, tefsirija znači, ima posebno razumijevanje ovoga aeta. Nemojte jest ono pri čijem klanju nije spomenuto Allaho ime, misli se pri čijem je slanju spomenuto nečije drugo ime, šta mimo? Allah, a ne da nije nikako spomenuto. Jel u redu? Kažu, o innehule fisk, to je grijeh. A kažu, grijeh biva, kad spomeniš ime šta? Nekoga drugog bima Allah za uđeva. Pa tako znači tumači ovaj ajed. Tako tumači ovaj ajed. Evo fiskano hrladi gledi lahi bila. što je kao grijez, zaklavno neće drugo ime, a nije znači u ime Allahom. Jer stoji u drugom ajentu. Pa kažu, to se odnosi na planje, kada se spomene pri tom planju neće drugo ime, nego ime stvoritela Tabarake. O Teala. Allahu alim da isprave mišljenje, mišljenje džumhurja jače. Da je to šart, da je to uvijede ispravnost. Jer je poslanic, ali kao, ako se spomene, Allaho ime jedi. Što znači, ako se ne spomene, šta? Da se ne jede. Hadis koji je došao kod Buharije u Sahihu, ne znači nikako da je dozvoljeno jeste ono pri čijem planu nije spomenuto Allaho ime. Aisha radi Allah, kada je kazao, Allaho pao sa ničinama, dolazi meso i ne znamo da li je spomenuto Allaho ime. U hadise kaže da je dolazilo meso, Aisha nakon toga kaže u istom hadisu, dolazilo je meso od ljudi koji su skoro ušli u Islam, pa ne znamo šta je sa njima, ha? A su li muslimani? Yes. Ba, još da su nemo muslimani. Tako. Ušli muslim, musliman ušao u islam i dođete od njega mjesto i ti znaš da je čovjek musliman. Nisi dužan da provjeravaš i da ispitivaš a šta je i kako je narošto ili što je tu bilo poznato. Znači da je klanje u ime Allaha jedan od osnovni, jeli, ovaj vidova odricanja u širka. Da se ostavlja, znači, prirošenje žrtve nekome drugom mimo, jeli, ovaj, mimo, nekome drugom mimo Allah pa je dolazilo meso u osnovi od muslimana ti danas odeš na primjer negdje znaš da, znaš da muslimani poštuju taj propis ili, ili, ili, ili taj propis nije nepoznat kod njih nisi dužan znači da ispitivaš došlo je meso od ljudi koji su muslimani i oni su ga zaklali i to se smije konzumirati, osim ako dođe neka va, va, je li, a, ovaj a, stvar koja mijenja taj propis, kao na primjer da ljudi ubijaju prije šta ubijaju. Onda neće koristiti to što su muslimani. Ili je to pranje znači ovaj, to je strb. Pa kada je poslanik salallahu alejhi ve jedite spomeno Allahovo ime, jedite znači to što dolazi na meso koji došlo od muslimana." I zbog toga je poslanik salallahu alejhi ve sellem rekao: "Spomeno Allahovo znači ono što dođe od muslimana je halal sve dok se ne potvrdi da je šta da je haram." Ili je osnova sve što dođe od muslimana, da tako. Je to Halal, dok se ne potvrdi znači misli kad govorimo jer konkretno ovdje o me, mesu samo je pitanje da li čovjek koji zaboravi čovjek koji zaboravi pa zako je životinj zaboravi spomenuti halal to halal da konzumirati džumuru leme kaže da jeste a miđe li imamo mišljenje kod islami skućenja kada i to zabranjamo to je mišljenje dobro Ibn Hazm koliko osjećam da ga Ibn Semin sledi u tome Kažu opći argumenti, nisu naprijed različiti. Ima koji zaboravi i onoga koji šta? Koji ne zaboravi. Ondas koji je uh, zaklao bez da spomene Allahovu ime. Peti uvjet jeste da ne spominje nečije drugo ime. Mimo Allahovu ga zaboravaju. Kodimeta alaikum unmejtatu. Jel, vajet se kaže i na kraju se kaže i ono što se zakuraj nekome drugom, mimo Allahu odnosno, pričijem se kanu spomenu neče drugo ime. Ebu Tufelje jedne prilike je rekao Ali radi Allahu talanom, kaže, je li vas poslanik salasana, poučio nečemu, čemu nije poučio druge ljude? Je li nešto posebno kazao vama, ehlul bejt? Kaže, nije ništa. Ništa nije rekao, sve što je rekao namo rekao i drugim ljudima. Osim, kaže, ove sahife, pa je list izvukao iz korice svoje sablje, kaže, ovdje piše na ovoj, kaže, sahifi Allah je prokleo onoga ko zakolje u nečije drugo ime mimo njegovog Tebara i prokleo je onoga ko mijenja međe ko mijenja znači zemlju jeli? svake godine navuče po malo pomalo malo pomalo i eto ga u dvorište pod komšije. njegov dedo nije, njegov dedo bio daleko jedva se čuli, dovikivali se sad da vojmo ovaj došao u dvorište. Prokleo je uzvišeni podlet kako ljudi prodaju prodaju svoj ovaj ahiret za ne znam 2 3 4 ili metar pola metra zemlje. Možda je to ponekad na pedlje da se mjeri. Proda svoj ahiret i ode u džehennem zbog a zbog čega ni zbog čega? Možda to nikad u životu neće koristiti, to što si preorao na komšinu zemlju. Možda to nikad neće koristiti, možda nikad više neće trebati no međutim, prodao si sve što se od dobrih dijela, Allah te prokleo tamo njega, jel? I dođe na sudnji dan, ima i namazo i ekjata i postoje, hađa sjedio u džami, ovaj i dan i noć zikrio, a dođe on proklajiti. Kakva koristi vadi ibadita kada prokleo? I kaže, Allah je prokleo onoga ko prokune svoje roditelje. Ko prokune svoje roditelje. Jer to je To je zločin nema većih zločina da čovjek prokune svoje roditele nakon sveg dobro, tog dobročinstva koje su znači svoj život utrošli za tebe ovaj, nakon toga djete prokune svoje roditele i Allah je prokleo onoga ko stavi u zaštitu prestupnika znači ovdje se mi različno mišljenja po pitanju ovoga muhdisa šta je on, je li to čovjek koji uvede nekakvu novatariju ili to čovjek koji učini nešto od zločina papa da ga neko zaštija treba izdršiti djecku kaznu nad njim ili št, jeli, već šta se misli čemu su govorili islamski učinjaci pa je zabranjeno znači spominjanje nečeg drugog imena mimo Allahova zao žele priklanju jedan dio Leme nalazi su u knjigama fikskim da kažu treba kazati Bismillah ne treba kazati znači, ne treba kazati nego treba spomenuti samo Allahu imen ničije drugo ime, znači ne treba spominjeti pri klanju. Sredstvo za klanje. Alatka, znači. Alatka. Ova alatka, isto mora imati svoje uvjete. Pogledajte kako u islamu se preciziran. Nije islam kako kome a, dopadne se, jede, pije, šta želi, i radi, šta želi, Nije. Dakle, ovo znači pravila i principi, imaju uvjeti, princip, imaju, uvjet, imaju šartove. Pa čak šartovi znači kada je u pitanje klanje životinje. Ta, ta alatka mora biti oštra. Mora biti znači oštra. To je prvi uvjet da može presjeći znači ovaj ono što treba da presjeće prilikom klanja. Drugo da ne bude kostniti zofor. kada je zbog Hadisa, Rafi, Ibnu Hadidža, sjeća se koga spominu u prošlom predavnju, kada je rekao, Allah, posljednički, pa kad budemo na putu, pa nemamo čime preklati, kaže, kaže koljite, ali nemojte da bude kost i nemojte da bude zufr, jer je to, nemojte da bude, znači, jer je to a, nož, ili Allah, kad zaklanje od Habešija, pa je to ponašanje ponašanju Ako bi Klan je bilo a, Na način, znači kako to danas poznato U savremenim ili Da se kolje sa onim nožejima Koji su Na motoru, na struju, jel, rade Pa oni kolju, znači, nožej Taj nož je isto tako oštar kao alatka kojom se kolje čovjek, kao nož koji znači, drži u svojoj ruci. Pa nema nikakve razlike među te dvije stvari, znači. jer može u potpunosti preklati znači, životinu. Ponekad se desi da ova alatka je naštvo znači, kod pilića da, da odsječe glavu potpunosti. Da odsječe glavu potpunosti. Jedan dio u Leme to zabranio, da se to znači, ne smije konzumirati. Međutim, ono što smatra imam Ahmed, jebu Hanife, jeste da je dozvoljeno. To je ispravno mišljen Jer se prerezalo ono što se treba prerezati, je tako? A odviška glava ne boli. boli od viška glava, ajte, kako? Viška glava boli, no međutim, u ovome slučaju ne smeta. U ovome slučaju ne smeta. Iako je ispravno znači, da ja se prereže, znači, tri od četiri stvari, ili već, s odno raziloženje među islamskih ušenjacima, što treba prerezati, znači, Dvije, znači i vene, koji su za krv i, i ovaj jednjak i dušnik, se preražu. A ako se doda nešto na to, to neće utjecati na ispravnost. Neće utjecati na ispravnost mjesa, iako je preče, da se ostavi znači ta polovina druga vrata, da se ostavi, znači, da je vezana, vezana sa moždinom, da je vezana sa glavom. Pa je ispravno, znači, jesti mjesa ga bi, ono naši su do sada ljudi kvali, sjekirama pilići, je tako? Sa gledali to kako? Sjekirom je udari, znači potpuno ode glava. A to je neispravno. Znači, pila treba, bolje ga je po, položi se, jednom se nogom pricisnu noge, a dva krila se vrate nazad ovako. Ne, ne previše, jel i da, da, da, da se slome, nego, i samo pricisnu se malo nogom. I uzme se, znači, glava i tako se lijepo može znači zakla. ne može se pomjeti nikuda. Još da nakon toga ako želi se pustiti ili da životinje, jer ne treba životinju držati kad se kolje u potpunosti. Reko ovaj kada se kolje, na primjer, ovca, ljudi drže i neće da je puste. To je pogrešno. Treba pusti bar jednu nogu da udara jednom nogom. Što više udara, lakše krv izlazi i njoj lakše, lakše umire tako. A ne držati je znači u potpunosti vezano. A to deve znači devak, videćemo, gospodine, kako se kolje znači ovaj Puno je lakše znači životinjim tako da, da, da ovaj što više udara, ovaj znači odupire sa sa sa, sa udovima, a više krvi iziđe iz nje. I lakše životinja umire, pa je ne trebao u potpunosti da drža. Znači, ne smije biti nož tup i ne smije biti od kosti, ne smije biti od, od ovi alatki kojim se ponašaju, jel to je bilo poznato kod Habešija? Zofor. Etika čovjeka koji kolje. Lijepo je čovjeku koji kolje da bude dobročinitel prilikom klanja. Da bude dobročinitelj prilikom klanja da naoštri dobro svoj nož i da brzo prekolje životinju. Ne, znači da a da to radi polahko. Nego životinja se kolje tako što se nož znači, dobro naoštriju, hvati se u ruku i onda se pritisne. Pritisne se i onda se vuče. Ne znači onako samo da se vuče tako po, po, po, po vratu, nego se pritisne, jer vidite kad mesarek kako kolje dohovo ruku, odmah ovako rukamo propadne u vrat. Iste gledali kada? Mesari pravi iskusni koji izaš znači, daju i imaju oštre noževe, on dok nož ovako odmao upadne u vrat nož. Meni jedan mesar pričao znači kaže da uzme a preko pola vrata dobije nožem pola vrata odmao ovako piku iz izvučena pol. Odma sve održe pola vrata probio ovako sve izvučena pol ispod njenog nožem. Znači ko je iskusan u klanju ovaj je li, ako je pričanje da se dozga da se kolje znači. Jeli? početka, ne znači iz sredine da se zabija u vrat pa da se onda izdače, nego znači ovaj, za početka je bolje. Čak je u lama govorila u knjigama fikskim kada bi čovjek plao odavde dozga sa sa moždine ili sa, sa potiljka, jel je, to isprava. U svakom slučaju treba biti znači oštar nož da se tako životnija da se ne bi životnija patila. Od šradar im neusa se prenosi Da je rekao zapamtio sam dvije stvari od poslanika sallallahu alejhi kaže Allah je propisao dobročinstvo u svim stvarima. Pa kada ubijajete, kada ubijate lijepo ubijajte. A kada koljete, lijepo koljite. وليحد احدكم شفرته وليحذبيحته، ان كان احد منكم ضرنا اشوي في سوي سوي بريطته ان كان tako olakša životi. i lijepo je da čovjek oštri nož prije nego što obori životinju prije što pristupi znači planju znači da to čini kada životinja ne vidi to je stav džumhura u lemen zbog Hadisebn Abba sada je poslanik sa svem prošao pre čovjeka koji je oborio životinju i oštrio nož pa kaže zar je zari želiš dva puta ubiti, zašto nisi oštrio nož a da ona ne gleda subhanala, životinja zna Zna životinja šta je nož znači, i šta se želi raditi. Pa kaže, zna želiš da je ubiješ dva puta. Da nije znala da životinja ne kuži to, ne bi to poslanik samo šta. Rakao, ako što ima veze, vošte cijeli dan pred njom, ona ne zna šta je to. Ne zna šta je to. Zna šta je to. Da se životinja položi na tlo da se položi, to je drugi prvi je, a dap šta? Elihisan, dobročinjstvo, znači da se da to čini na najljepši način drugo je da se položi životinja na zemlju jer je poslanik, sallallahu sallam kako je došlo kod muslima položio bravčena zemlju i rekao, bismillah Allahume teqabbel min Muhammed wa ali Muhammed wa umeti Muhammed fumme tahabi neko je u ime Allaha, primi Allahu dragi od Mohameda i od poruce Mohamedova i od umeta Mohamedova. I životinja se treba položiti na lijevu stranu. Na lijevu stranu se treba položiti tako da planje bude desnom rukom. Osim čovjeku koji, koji, koji kolje lijevom rukom, ne smije da je položen desnom stranu. Nije to bitno. Bitno je znači da je čovjek lakše, znači da na najlakši način to uradi na najmanje pati znači životinu. tako da kada, kada položi životinju lijevom rukom drži glavu bez obzira bila to krupna stoka ili sitna stoka je li? lijevom rukom drži glavu i utegne ju znači vrat, tako da koža nije opuštana i onda desnom znači desnom kodom. da stavi to je treći edem da nogu na njen brat da pritisne. Znači kako je činio poslanik Salav al-Srve kako je kokuhao sa Hihu. Kaže ima nevovite je učinio da da bi bila zači životinja mirnija pa znači, će ne pomjerala. Jer ponekad zna životinja biti ovaj čovjek koklje, znači životinja je tada, tada je borba za život. Ja sam meni prilake došao mi je on je profesionalni mesar i treba da kolje ovne ja mu kažem da ti kaže ne ne jat sam ne treba ništa jat sam iskusno čovjek mesar znači, i nakon toga on je uzeo i on kada je ovna počeo uklati znači ovan je skočio nije ga mogao nikako zadržati znači dvorištu, ne znam da je našao čovjek ko brdo, mislim da mi je srušio jer tada, tada je borba za život. I dok tamo negdje tek kada životinja više kada se ha, kad istekne krv i onda kada padne onda može prići i prekvati. Pa čovjeko ne pazi znači može može svašta napraviti. Može svašta napraviti. Pa treba znači životinju osigurati, oslobotiti joj kažemo bar jednu nogu da može znači ovaj ovaj Da, da može pok kratac se sanju ili da može eli udarati tako da, da srce brže radi odnosno da, da što više ćakurčiak krvi iziđe ali ne treba se znači čovjek igrati pa da znači životinjku kodje a da to nema znači da nije životinja je li ovaj a, pričvršćena odnosno da je nekome ne drži tako da bi mogla pobjeći napraviti ili, probleme i belare Četvrtý edep jeste da se ukrene životinja prema Kibli. Čabir radi Allah prenosi da je poslani sallallahu aleyhi ve selleme klao إذًا كاو إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا على ملة إبراهيم التي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفًا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك An Muhammedin Moumetihi Bismillah Allah Anafija prenosi da Ibn Omar okretao deve prema kibli dok su stojale. stojale znači klavu ih je u stajaćem položaju i okretao ih je prema kibli ovo okretao prema kibli nije šrt, nije uvjet to je pohvalno i okreće se životinja sa znači ne okreće se licam Nego, onim što se tamo gdje se kolje znači ako se kolje ovca okrene se kako bili fakći nogama okrenuta prema kibli u redu znači neće biti okrenuta glavom nego nogama znači taj dio vrat gdje se presjeca da to bude okrenuta prema kibli kao deva. deva kada se kolje znači da stoji da je okrenuta znači tako prema kibli kako jeste onda se znači kolje preko u donjem jel, jel, vrata vrši se nahar da se izgovori bismila i tekbir i govorili smo da je bismila uvjet a tekbir je pohvalno kazati, nema dokaza o obavezi Adabu nahr etika kada, se, kada su kada je u pitanju nahr to je klanje, znači kako se deve kolju isti su uvjeti odnosno ista je etika kao kod klanja običnog sve isto samo što treba životinja da stoji treba životinja da stoji kulbudna jialnaha lakum min sha'airillah lakum fiha khair fesallallahu alayhi wasallam avarich sawaf yani i deve su od hadžskih obreda Vi u imate dobro. Spomenite Allahovo ime, sawaf. Sawaf je da je životinja u stajaćem položaju do da je jedna noga vezana. da je jedna noga vezana. I došla kod Buharije, kod muslima, da je poslanik sa osrame zaklao sedam deva, da su sve stajali. I došla kod Buharije, kod muslima, da je Ibnu Omar vidio čovjeka kako kolje devu položio je na zemlju, pa kaže kolije dok stoji to je sunet poslanika saloma. svoj jasni znači, argument da se deva, kolje, se deva kolje stoji i deva puno lakše znači umire od drugih životinja zato što srce je blizu znači mjesta gdje izlazi šta? krv, jako brzo iziđe krv iz tijela Lako se jako se brzo znači slobodi krvi, jel i pada. Za razliku od životinje, jeli, na primjer, kada devu preklavi ispod vrata dok stoji, ili da leži dok krv, znači treba snaga velika da ispompa tu krvi. I to bude samo jedan rez, znači dobrim nožem jedan rez, dobar. jer nemaš ti je vremena doći da ispod deve i ja tako pilati Ubičete. Znači to to je jedan rez i bježi. Znači da je veoma opasno. Ako životinja podivlja i ne da sebi prići, onda je dozvoljeno da se ta životinja tretira kao divljač pa da se lovi. Znači da se pogodine, čini, koprem ili puškom i bježok može prići i onda da se dođe do te životinje da se šta i da se prekoli. Ili da ili da. Ovaj da je ubio u potporski. Pa će se trideti kao šta. Kao životinja da je ulovljena, Jer je tako došlo u hadisu. kod Buhari i kod Muslima. Da je na jednom putovanju da je devla da je, devla, devla je da podivjala pa da je jer je ja asap pogodio pa rekao poslanik Zelosan da kaže ove životinje kaže mu i pri sebi ponekad šejtan ovaj imaju pri sebi ponekad uh, svojista divljači podivljaju kaže pa kada se desi kao u ovom slučaju kaže postupite kao što je ovaj čovek postupio on je sam džumhurolemen suprotno imamo maliku i lejsu klanje životinje je u isto vrijeme i klanje onoga što je u njenom stomaku Znači, ako ima mladu u stomaku, bez obzira koliko staro bilo, dozvoljeno je, znači, jesti, znači, to što je zaklavno, to je stav džumgura, mimo Ebu Hanife, osim Evala Ebu Hanife, ili suprotno mišljeno Ebu, Hanif, Ebu Hanife, Ebu to ne smatra. Ovaj, ispravno je nego treba posebno planje za to mladu unče, isto. Ne, ispravno je da je klanje, znači, majke u isto vrijeme klanje i mladu unče jer su pitali poslanika srema, tome kako došlo u Hadisu kod debu dauda i televizije i gromađe kojima erodostavna nas proslaca pa je rekao kaže ako želite jedite i je klanje majke je klanje mladunče u isto vrijeme pa desi se ponekad je tako dešavalo se možda da prilike da ljudi ne znaju znači da je ovaj da životinja ima mladunče i zakolje i nakon toga nađe znači E sada kako je to zakonzumirati, da li se to može jesti, da li je to ukusno, nije ukusno, to je duga to je stvar, to je duge prirode, Jel? čovjeka muka natjera neka, ali, ali u principu šariatski propis da je šta dozvoljeno, konzumiranje takvog misla. Naođutim, ako se izvadi, znači, ako bi se uspjelo mladunče izvaditi, ako bi se uspjelo izvaditi živo, onda mora šta? Posebno biti zakon. Mora posebno biti zakon. Jer je tada, gotovo, njegov život je tada neovisan o životu majke. Tako da, kada bi morao biti, znači, za. Ono što se odsječe od životinje dok je živa, smatra se lešinom. odevu vaqida alaysia da je postao niksa sa sam rekao ma kutra min albahimati وهي حيته وميته šta se odiče od životinje dok je živa to se tretira strvinom znači životinja živa ima životinju treba ti život treba ti krava a ti si gladan i odsjećeš jedan komad buta i ispržiš ga i ostala i krava i imaš i ručak. Je tako? Ono što si odcijkao od žive životinje to je to je strvina. To se ne može jesti. To je, pogled kako je šarijat zatvorio puteve. Znači da se muče da se pate životinje. Prije, znači, šarijatskog klanja, kao što nije dozvodno čovjeku da, da počne sa deranjem životinje prije nego što umre potpunosti. Da. Životinja kada se prekule, treba čekati u potpunosti da umre, ne daje nikakve znakovi života i onda se počinje sa deranjem. Imate ovaj, dosta ljudi, mesara, zbog brzine, jeli? radi i nema on vremena sad čekati. Njemu je dvije minute puno. Ovaj, I on znači, počinje već sa deranjem ovice prije nego što, što je, znači, uvijek daje znakove života i on počinje. To je zabranjeno, to je haram. To ne neispravno raditi. Ako bi se nešto odsjeklo od životinje pa se onda preklala, ono što se, se odsjeklo prije toga ne može sjesti, nego se znači, jede tek životinje nakon što umre i ono što je znači, bilo na njoj. Znači nije prije toga odvojeno od životinje. Ovo bi neki adabi vezani znači, za klananje Došlo po glavlja ubržije, po glavlja Hurbana. Čemo tome ištova da odtravljamo druže. Hvala